Jomin, pobe da, ongi? Ba, bai. Urruñako gazte asamladako kidea zara eta sei urte betetzen ari zarete, beraz erronka berdinarekin jarraitzen duzue, gaztetxe bat aldarrikatzen atzen urruñarako eta hein batean aski da, erran duzue? Bai, orain, ja, e, ikostan dugula, be, e, odildoko jaleke betetzen hala orain e, beste mandatu bat, Eta ja, ukan dugu bilkura bat bera ekin eta egin dugu uh, ola segitu nahi zuela e, eta guretzat uh, ez da onakajia olako egoera bat. Nahi dugu orsein uh, nale azkar bat eman, uh, hori uh, aldatzeko. Ola segitu nahi zuela zer da? Uh, uh, gaztetxerik gabe, eh, jana uh, bai gaztetxerik gabe, baina baita ere uh, aktivitaterik gabe uh, uh, gaztentzat. Uh, ikusten baditu gu, junean uh, uh, errikoetxeak nahi dituela gazte guztiak eta kontrolatu, bere aktivitate uh, kontrolatuetan, eta bon, gu ez gira bat ere hortan uh, uh, sartzen. Uh, eh? Eta atxeman duzun alternatiba, sare sozialen bidez, orain dela egun batzu jakinara duzuena abuztoren hogeita bat, hogeita eta hogeita iruan herriko plaza okupatzea izan da. Bai. Bai. Bai. bai. Be, azken finean f, modu bakaxada fea atxamanduguna piskate be gure egonka e, azaltzeko e, bai hor e, egiko etxari baina baita ere ukuniak uh, guziei eta elar azteko hori gaztek nahi, nahi genuela e, toki bat eta behar dugula bai gaztiri e, guziearen zat eta hori bon, esperodugu e, bai gure zabaltzea, baina baita ere, erakustea ere, okunak guziei, ba, gaigirela gaztetxe baten kudeatzeko ere, geitik ere antolatzeitugu hainbat animazio, uh, ekitaldi, konferentzia, uh, uh, azoka eta bax, ba, erakusteko zer gaigaren egiteko. Horotareko iritziak daude Euskal Herrian e, gaztetxean e, inguruan, badira aldekoak, guen badira aurkakoak ere ez, e, txomin zuek gaztetxe bat zertarako nahi duzue, urruñan? Uh, Lenik uh, nola ez, uh, gazteak uh, biltzeko. Gazteak biltzeko, eta urste baitugu uh, gazteak bilduz, edeiak uh, metatuz eta indahak metatuz, ba, sohtzen direla inbat proiektu, uh, gure uh, gizarteari buruz eta gogoetatzeko, eta azken finean, ortika inbat proiektu ateratzeko. Uh, Gok nahi duguna da, gazte guztiak eta uh, konsientziaraztea, Ba, eta eramatea, piskat uh, alternativa ildotik, piskat gizartea kritikatzea eta, eta piskatu junago eitea. Eta zuen ustez, e, UGA, Kurruñako Gazte Asambradak herrian, e, ze hona maila du? Uh, Naiko... Nahiko... Ez dakit, egia egan ez dakit, ba, betenetarik bada, eh. badira batzu ados direnak guztiz, baina isiltzen direnak, e, badira beste batzu kontxadirenak guztiz, baina bon, a, pishkanaka pishkanaka, ikustena egira uxunan behintzat, uh, ikuspegi edo, edo idei txahori gazte txai buruz, ba joaten dela. E, hau tetxien e, seme alabakere ikusten aldira gaur egun e, inguruko gaztetxe eta, beraz hori e, galtzen ari da eta eta bo, beraz azken finian, <laughs> joztu gehitu nahi nuke, azken finian galtzen ari kolako e, ikuspegitxaha azken finian buka iran galditzen dena da aspektu politikoa. Mm -hmm, Bait. Hori da, Euskal Herriko patatalo dia edo, ez? Ba, txomin errandugu, e, agustuan, data konplikatuetan hemen e, lapurdiko estaldean, plaza e, okupatuko duzue, e, konstienteki ingo duzuen ekintza bat da, konstienteki ez duzue baimenik eskatuko, Egitaragoa oraindik elantzen ari zarete, eh? beraz hori ere luzerago beste baterako utziko dugu, naizela naiz eta nebaduzu pintzela da batzuk bota orokorren zein izanen litzateken, baina ze espero duzu hiru egun hoietan edo zuen nahi naia da, Be, gure helburua da uh, piskata bombe, hori uh, gure ikonka irudikatzea uh, eta baita ere uh, uh, kuk uh, gaztetxe batekin erango genituzken animazioak uh, uh, gauzatzea uh, erakusteko urgunak guziei, gai eh, girela hori dena eramaiteko, eh, bai hauzukidei eta, eta denei heitik antolatzea itugu eh, hainbat eh, gauza eh, izan, eh, ez dakit bo, nahiko luzea da, baina bo, ez da baidak, feminizmoari buruz eh, gian egikirol eh, antzerki edo ez dakit eh, hori dena zehaztera goaz, baina bo, eh, olako gauzak bai Gaztetxe baten jarduera kal eratera nahi duzu, eh? hori erakusteko bertan egiten dena Oi. edo eginen zenuketena Oi. ongi da ba, Txomin, e, mi esker guran izateatik e, gertutik jarraituko dugu berbadaerran e, ez te laurruin bakarrik edo nor joan daiteke akampatzera han bertan egingo haitu zulo ez da git sustengoa behar duzuen edo bai, noskin, noskin, baitugu lagunak eta sustengoak inguruan eta beriziki e, endaian eta holako gaztea asamladaetan ez baitutea iekeri lokalik Beraz, bon, elkartasunak baitugu gure artean eta horrekin gainere kontatzen dugu askoan. Ba, santza hon, errepikatzen dugu, abuztuaren, agorrilaren ogeita bat, ogeita bita, ogeita iruan, eta izanen dugu horren berri. Mi esker. Mi esker zuen.